Allah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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فلندremet lavdrimet i takojnë Allahu xhallajalallahu salate salamet përshëndetet dhe duaat tona më të mira dhe më të sinqerta janë për më të mirin dhe të zgjedhurin e gjithë zgjedhurve të Allahut Teala Muhamedit Tabeerin Abdullahut mbi Alibeitin familjen e tij të pastërt mbi sahabët shokët e tij të ndershëm dhe më gjithë pasus të sunetit të ti të pasër derin ditën e gjykimit. Të ndëruar, vlazar gjëmatnin, prej dhuntive më të mëdhaja që Allahu Ta'ala i akadhon njeri të pakur fardyshimi që është u dhëzimi. Elhamdëllillahi, lëdhi hadana bi hadha o ma kuna lina htadja lawla en hadana Allah Fatullah Teala falënderimi takon Allahu Teala It's lena ka udhzu me kët udhzim na mson Allahu në Kur'an që të bëjmë dhe të lutemi me kët dua, po mos ke shtë të qen udhëzimi i Allahut ka pas kush që na udhzon. Ne. Basan injë do hut be themi men yahdihi Allahu fala mudilla. Kënd e udhzon Allahu s'ka kush që e devijon. Wa man yudlil fala hadila dhe kënd e devion Allahu ta ala s'ka kush që e udhëzën. Udhëzimi është përëdhëntive të Allahu ta. Mere, nësë Allahu ta ala që është Allahu nuru se mahuat të val ardë, Allahu është drite qive dhe e tokës. Nësë Allahu të kanë deru dhe kanë driqu zemrën të ndë, që ti të keshë driten e udhëzimit, driten e pastërtis islame, Nësa Allah të alët a kanë ndryqur rrugën ty, që të njëhë zotin tëndë, atëherës është obligative për gjithë do musliman që këtë dritë ta përqojë të këtë tjërët. është obligative që këtë dritë ta qojmë edhe të këtë vlëzrit dhe motrat tënë. Afronë pak gjëmati, pak në të hynë ata që së rëtë janë jashtë. Afronë ju qeni afërderës lirën e rrugën dhe sa në kotë namazit mëjnë medalin shalama e falë namazin për jashtë Afra një lëvizni mirë për para dhe këtë dritë e udhëzimit që Allah e të kanderu dhe të ka bëhë pjestarë të fesë islame këtë dritë e ke obligim me transferu te të tjerat. E ke për obligim me transferu mas parë te gruaja jote. Te evlat të tu që Allah ti ka dhënë emanet. E ke për obligim me transferu po ashtu te vëllezërat të, të tu. E ke për obligim me transferu dhe me përqiu këtë dritë të Zotit, kët davet, kët din edhe në rrethin e akrabave të tu edhe në rrethin e shëqërisë në cilën je duke e tu. Zgudzojmë asësi me majt, i stahomin veç për vete dhe mos me unë mërzit për të tjeret. Zgudzojmë me më unë mërzit veç për vete në tonë. Une jam mirë për tjeret së mërzitëm. Këqyri pun të tua, mos e u bënë me të marë i natit të tjeret, e ke pa kur dëndi kush me e thyrë, dikon në rrug të zotit, Mjahtarhek vretjen, Mjahtarhek vretje për një po të keq apo më mësu një të mirë. Mësse porën familjet e to na kan më thon, "Laj breq çyrë punët e tua, çapo përzihesh ti për punë e holkut." Dhe sa realiteti dhe obligimi i Islam është ne jemi të obliguar të u përcjellim edhe të tjerëve dritën e Zotit. Sa Allah e ty si krye familjar, si burri i shtëpisë, Të ka urdhu dhe të ka thonë, ja ju halë dhina, amen, nukuan fusa kum wahli, kum nara. O ju që këni besu rune vetën dhe familje të ju për zjarë me gjëhnamit. Që shkime e rujt ti familje në tonë dhe për zjarë me gjëhnamit, kur ti asë njëherë, asë njënit, se ja kemsu një qështet dinit zotit. Si kemsu se kështet zotit, se o kemsu se kështet pejgamberi të të në, se o kemsu namazin, se o kemsu vlerën e agjerimit e urdhrume dhe që ështët e ndalume për i Zotit dhe pejgamberit të tyne. Dhe sa është obligative këtë din të përcilet në rreth. Kështu boni pejgambert Allahotale, thirnin mas pari familjarët të tyne, pas të të afërmin dhe shok të tyne, pas të ne zgjerohej rrethi i davetit. Me po nësot në realitet, sa jemi të këtilë si shëqëri. Masë pari duhet të kuptojmë një senë, se daveti, thirja në rrugë të Allahot Taala, nuk është profesion dhe zgudzën me qenë i tiju. Thirja në rrugë të Zotit është obligim, është mision për gjdo musliman që Allah e kam drequ zamërën e ti me dritën e ullzimit të pastërt istam. Dhe e ke obligim me i thirë edhe rrethin edhe të tjerë musliman e janë i në fjallin Allah Ta'ala. Dhe Allah i në mësënë dhe në Koran, jo dhe të muslimen me i thirë, për thotë thirëni edhe ahli kitapin, kryshtër dhe jahudit, thirëni edhe jo muslimen, qëllëja ahle l-kitabit ta'alaw, ila kelimetin sawaim bëjnana wë bëjnëkum, thujo pasus të librave të shajt, o jahudit dhe kryshtër, e janë i në fjallin ton të përbash, që kemë e menjeni tjetër. Obligim, e Me i thirë, jo vetë të muslimonet, por edhe jo muslimonet. Ne sot kemë dështu në thirje të muslimonve, po që kanë me thonë jo muslimonet për ne? Dhe se jeton me një medistë përzim dhe këto fjallë shkënë si do mësë dhe për vlasnin tonë të sirët janë në djasëvur, të cilët gati se hqyqë nuk bëjnë da vetë me jo muslimonet. I kanë kojshitë në gjatën shmojtë, jo muslimonet, i kanë kolegët, Kanë plëtë shok jo muslimen dhe kur nuk e shohin të rrugës mja dhonë një liber, një fletushk për dinin e të një. Dhe sa e obligum me e bo këtë punë. Pse ndodhë kjo punë? Pse jemi strugë vetëm randa gjaminjave? Pse nuk bëjmë davetin haptas përjashta? Pse nuk jemi ma aktiv në davet? Pse është rinia jonë kach pasive në davet? Pse tërpënohët për islamit? Pse njërin klasën e vetë tërpënohët me kalzu që ka falë gjumonë dhe me omësu tjere vlerën në amazit gjumas? Pse muslimonia tërpënohët me u kalzu vlerën e shamis? Pse e kemi turpin shëqni me folë për dinin tonë? Vënda e teme jonë e sotit do tjetë pasiviteti i rinis në davet, pasiviteti i njezve, dhe thjesht në, në thirje në rrug të Allahot tala. Rinia që e ka elonin e fort dhe energjir e madhe, për ahengje, për zbavitje, për kalim të kohës kotës e koti, për gjana të cilët nuk ja ushe hajrin, në këtë dhe mbotën tjeta për kundra zi mund mja u po sherrin, Për fat keq shumë pak është inkuadruar në thirrjen rrugt të Allahut Teala. O them nomë të trajtoj të një pikë të shkurtra, pse është kjo punë? Pse njerëzit nuk thirrin në rrugt të Allahut Teala? Ja shkaqet e shumta që ndikojnë në lidhje me këtë çështje. E ne e dim vlerën e e thirrjes në rrugt të Allahut Teala. ثبت الله تعالى سوره فصلت ايه 33 ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ذا كوش اش م فيال مير سسا اي ا تيري ثرت ن روق ت الله وتعمل صالحا ذا بنن بن تميره برهت الله وقال انني من المسلمين ذا كرهنوه ذا ثوت ما بلهن بريه اون يام بر مسلمن stërpërohet për kërku i dhe Allah e këtë e livdan, thëtë kush është ma fjallë mirë se ky. Mosu so abitni me fjallimet e politikanëve të shqitën, pëshini si pëshisë. Të tjertë marim pranime për basinë evropiane, të ne horrehin shpatulat, halalë ju koftë, se ju i një traftarë, ju i një shqica, ju i ini... një bravo ju koftë juve. Niri që s'ka t'u t'allohu të, të, të regjistronë në këto o musliman, niri që s'ka t'u t'allohu të, të allohë, kjo s'ka t'u t'prekurkuj, kjo e ka zëtë parën, interesin, karriken. Dhe nëse ju vazhdojni mi përkrah njëzit që s'kanë namaz, që s'falen me ju dit gjuma, që nuk kanë frik, Allahon ka me vazhdoj shqitja e gjdo sendit të këti vendit, mos malkoni kërkënt jashta vetës tuj. Fajnë, endani bashkëresht. Këpërvu, Ke të gjitha partiti p të gjitha partit, edhe opozitare, edhe pozitës i provum, dhe gjitha në dole mas 13 vjetë, s'kemi rrym, s'kemi pun, standardi shkën të posht, fuqia blerës e shkën të posht, rogat e mjerushme nuk ke dalje dhe qasje pa vizën, basi evropiane, i vetëmi vend i izolum, të gjitha i ke provum. Në vazhdofsh halam me që qështëne, kur dritë mës pafsh, kur edhe kur më mëse nënko, as kuj. Vetë jemi të i lypë me i prun njerës që kanë me nëndalu shamin, vetë jemi duke i lypë me i prun njerës e të cilët kanë me nëra prun programet të fleqta, shpijat të zinas, në cynët që kanë me bërë trit, përvecë me bërë zinan të, hinë në rjergën, pëthu, preku, shtrydu, bërë bon që ka të dush. Në të ne, edhe kam u shqiu prej rinjës këj program. Se ne vetë jemi atatë të cilët i stimulem, kësi lojë program me shqoqërin apo kumor i hap në përmjet televizioneve, në përmjet thirjeve telefonike, që me lujt për televizora për sendet, e cilët janë haram, është kumor është? Me lujt! Me që pare, masene hajde mos për të fitoj nëj televizore, nëj motore, nëj kompjuter, në fund nëj kere, nëj send, kjo e ta din se ke fitu të drejten për me shkun gjehnem, dhe nëse nuk pëndosh, dhe Allah nuk më shërën, vendin e kitë garantume në hamam zonë të gjëhnamit, e cine kanë me të qu, edhe me të të regu, ma së nëse qëka kanë dodh me ty, për ndaj, mos me ndo se diku shtjetër është majmisë se ti, ta ma parasuj sa e ka oratorin e fort, a i person, që duket se është intelektual, edhe mundohet me fut, frymen ateiste, frymen e huj, Në mesin e këti popullet, ta din se ata janë mashtrusit e këti popullet. Ata të ciret mundohen me isha shaminë e nonave dhe gjyshnave tona dhe me ti këtu se është e huj, ta din se këta janë të hujnë këtë popull, këta janë shpirë të shiturit e këti popullet, nëse nuk kanë qenë gjende me i pa në përrukte veta nona dhe gjyshet e tyne, këta qenë ka të hujit, këta janë të shiturit, këta janë shit, se nona tona në i kemri me shaminëa, gjysh në tona i kemri Nonëna e Ademia Shahrit e gërmri me shamia. Te nonat tona me dimia me shamia. Me njëçi zë kompiësë kulturës ton. Asë shëshiri zë kompiësë kulturës ton. Fëmia ulkon, pjesë e kulturës ton, prehen te nonës dhe shkëndun apo në nullat e ndryshme, kanë kursë kon qofshin nderu pjesë e kulturës ton, me dal me qan rrugës. Bullsi, aida për jashtë me hec me tona. Nëse dikush ta imponon ty këtë kultur, ta di se që ky është i huij i vendit ton dhe pre kuj për ku i përturpnohesh ti i ri për ktia a përturpnohesh me pantullat e tua të shkurtra para atij që i ka shkurtu pantollat për reperave dhe i ka kthy mbrapsht pantullat para ti po përturpnoha ec me djepa të përmasme i ka qit për parat për parash me i ka qit patentin ku duhet me dalë votore i ka qit për mas çado më kallzuaj a do më marr tu me din borra Qa pëtëm e kalzu, patent, rikferc ka këtu i përmra. Me kënu anglisht, ko ka motë. Me kënu kur anë, ko ka prapabeturit, arabisht. Ko, arabisht adem e këdi qka mong, më zvetë. Dhe ti nëse kompleksojsh, vloj, jem ka me të hangër në ma zë, se ki me metë, as pa të tonë dhe në as pa të huinë, se kur kështu nuk vjen me thonë, hajde në, ty japëm me hangër, ty japëm me pië janë e shitë, shit, a e një të vrejtë, po shesim kreta, qka fitum? Qka fitum? Përvesë e fukar Alek. Qka fitoj baba? Ju prishën qikat, ju prishën trit, qka fitum? U shtu pa punësia, u hapa në universitetet, po u dopsu dhja. Diploma plët, ardëmëri s'ka për kërkondë, dhja s'ka quhon vatrat të dijes, po jenë pistat të modës, të pista, në cire në shkohet dhe veshën, veshje, si pas ty në me emër të markave të ndryshme, vesh mbathjet të ndryshme, culakonet të ndryshme, dhe qka fitovë të iri? Qa ke fitu? Qa fitoj një femen e re që uvdesh? Qa fitoj? Parvec se u keqë përdër pre ujetve nderit e saj dhe në fund çka fitove. Çka fitove më shumë se nonat tona, të cilat e kanë ruajtur nderin për baballarët tonë. Ti çka fitove? Që i ndrejsh afrajerat dhe i ke shëndruan në modë. Tanë po lezej po i quajnë modën ninat, më flet minineri, mos më ia pyet emrin. One night stand thënë anglisht. Maheshë bi dogon me fol anglisht. Ninat rrimë këto ne. Edhe çon sabah pyeta emrin ç'po të bënin bë ti? se së konqëllimi karakterit saj. Qëka fitoj kjo femë? A nëjë razi o i ri në që që qëni që me jetu? Une nuk jem razi. Une nuk jem i knaqëm me jetu me në që qëni, ku alkoholi shqitat, ku alkoholi përdoret. Nuk jem i knaqëm me në që qëri me jetu, në cërën femëna i përdhonosit nderi saj, luftohet shamia, dhe përpqëm me, me përmisu vlerë, me i rikëthy vlerat tonët e cilët i gjenë pas. Dhe ti si i ria, je i knaqën me këtë, këtë jetë. Nësi jetë normal, ke karakter, zduhet me qeni i knaqën me jetën cilën jetë duke jetu. Në cilën shkon fakultet, di e s'ke, në cilën merë diplom, pun s'ke, në cilën kje pare, vlerë s'ka, në cilën lidhët familjara për gjithë dhe dhe për nabinë, dhe përshkputë e mi për njënit jetërit. Kësi shëqni, askuj nuk i vynë. Ne e mi qene sociale, njerëzit nuk jenë si kur hajvanati që mund me jetu vetëm, edhe me shkun në gjah, e kry në shimin e mu shbarkon edhe këthehet. Ne e mi qene sociale, që kem qev me bashkjetu me njënit një jetër. Mirë po, thirja e tjerve, nuk gudzën me qenë për i qëti vendit, vetëm për i minberit, nuk gudzën vetëm hojja me foljë, dhe sa ju veç me përcjellu dhe me thonë, mirë e patë ose keqë e patë. Foli mirë ose po folë rëndë. E tha mirë, apo se tha mirë. Komente sa të dushë, pashtë po meselja më kujtu, une, ku jemë këtë qëqni? Une, qka konë mund me bo për ndryshimin e gjendjes time, të familjes time dhe qëqnis time? Se si cili lypë në vetën, se si cili kërko në vetën, se si cili muslimën, duhet kërku vetën, ma shkullë qofta për femër. Me thonë, qëkanë rolli jam këtë qëqni? Për një me, une, më kujtu. Rolli jam, qëkanë këtë qëqni? Për përmisimin e gjenës qëqrisë. Nësëse ki qëtë mendimje i smund, është një problem të këti. Ki smujnë e pasivitetit. Smujnë e dëmberisë. A nëse e ki këtë, këtë regu se e gjallë. Hala, zemra dhe mendja është e gjallë. Dhe për menon për me vetën familjen dhe shoqërin për kaha e mira, duke mos ju botë dëmë të tjirë. As gjësë jam i të lypë më të e përse sa të rrujmë identitetin ton fetar dhe atë komtar. Kur kombim se ka pasa det me bo one night stand? Kur poplë i janë? Muslimen qëfshin, katodik qëfshin, ortodoks qëfshin, shqiptar se kanë pasa det për një natë mëndru frajera dhe frajerica? Kur? Totalisht e hujë është këni kultur e hujë kur popullim si ka ndru pantullat mrapsht, kur, kur popullim s'ka pas homoseksualizem dhe thirje për homoseksualizem dhe prej qerviritarve thirje për liberalizim dhe për tolerancë që kanë mundësi me bo pederat në përrrukt e Prishtines me bo gejt parat, dilni shëtit një përderat. A e dhe na pederat, na pederat, kanë me dalë me flamura me shëtit në përrukt, na e na pedera, na e na homo, Dhe sa ju që këni me thonë, tu ju i një me homofobi të smundë. Ma i smundë i unë jam që tune, që të ne. Që thonë se që këjo smuje. Me thonë se homoseksualizme e smuje, si pas të aty në ticë tukok që i smuje. Unë e i smuje. Nëse o smuje, unë e kom praket smuje, që unë nuk muj me toleru një smuje të këtilë, që njerëzit e të njëtës gjinimu martu edhe më mbyllë loj njerëzorë, se kalonë Allah i kështë të ne. Ja, Allah i kalonë, mu mjell pema, bima, në tokë, me marë një farë me qitë në tokë, tokë me tokë, zdelë bari, zdelë, kapë dhejë, pre një dhejë, qitë me një dhejë, nuk delë kur gjo, du të farë, që tërsanë me shni këtëne. Njëtit loj zbët, kur, asta hajvanis përbët, një muzat e bin të ljopa për me boviqë, Një dashë që në të dhenë për me bo kinq. A mo, me pru dashë me dashë, jasë ka bova kikur. Jasë shihni. Vëllohë nuk shihni, se dhe ajë hajvën pre fitretit në të shmerin, që e ka dhonë allohë, aja është maj menë që më këtë punë se vetë insani. Mja pru dashën e këqyrë për mimë shumë me brinas, këqyrë me shti që tërsen të dashë. Këqyrë më përlohë me ta. Vëllohë më bëmë mja prej kë delmen, Lë me bënë tu, për loë, i delë zëtë në muzit veta dhe pa një qaj ka. Tho, të kom prejkë një heron e ti, e ga ty, rrujë. E, dashi ka ma shumë mend se do deshë pakry. Allah e në rrujë. Për ndaj, ti vlojë këqër e vetën në cilin grupi, për aty në që përnojnë, apo për aty në të cilet jenë pasiv në dinin e allotar. Pse njëzët nuk bëjnë davet, vazni? Jënë shëmë shkaqë. Disa më ndëjnë se kënë nuk o punë e tyne. O është punë e o gjallarve. Së është punë e jemi me i thirë tjërë. Qa pa të jenë pu? Kështër e pa punë të tua? Në thirë i mërata, për që të punë i kanë leo në bërgjamina, për që të punë paguen, pse ti për ljodhësh, rikë qëri punë të tua. Dhe sa për ide partijake, komë të thejnë të nga mithirë të tjerët, hecë partit tonë, të hi, apenini ta shqipo dhe nëmishti njërës në burkë, 150 herë, hi niri me votu, mranda, hi në dilë, hi në përvotë, rap, rap, rap, rap. Shtatë shok gjyshnave gjenazët qohën votojnë në Kosovë, me babë, me babë gjyshë dhe zvinë kur me të bo ziaret njërë, një në votën e qesin ziaretin së të bëjnë. Do me thonë maleverzime, sa të dushë, Edhe këy nuk priton bota simpatizant të fortë i partisë, shkon, vjen, shpëndaan fletushka, kërkon prej teja, a ja, keni mundësi më na i dhon votën, nga në përkatun, nga në përlagje ti, nga në para krahbot e vete dhe agjeton për mëcen, partia e ti ajo e cila ka mëfitu votat e këtyn. Do habitesh në kod zgjedhjeve, sesa të zhnumshëm janë njerëzit. Sesa agjene janë për me thirr ty ndvet, e aj aj aj Kërë i thua, e, ka da bërë, se po vjedhin, stru ku di ka ndjaten të shmajt, një herë i mbron, i mbron, i mbron, dhejnë mo se ski mo që ka mbron mo, se pivja njëra, ski që ka mbron mo, atërë më duhet më ullë në përqoshë. Dhe sa po thiren din të lajt, kur s'kime ullë krytë, gjithë një kime qenë krenar, se ski që ka më roshë, se kimi u thonë njezë mësë raj, mësë vidë, mësë benzina, m mës mos mashtro, këthej borgjen, dihmojët tjerëve, respektojë për indin. Në qka ki më tërpnu për këtë në pikave? Nësë njënë. Amo, kër s'ke dhije, je inferiorën, inferior, shë që, që një tëndë, je tërpëshëm, je marrushëm, je tërhekon, se s'ki që me mbrojtë, tëndër, më kërkive të dësim, dhe dhe i thirë shokët e tu, shokët e tu, edhe i spjeko për isë namin, A një pëse në fillim të duket se po lujnë e po të nënçmojnë e sene, për me karimin e kohës të adinë, se Allah e kur dënë ty, banë edhe tjërët me dështë ty. Pas të nëndrojtë që ndërim, edhe u kom qenë i rizikur ju. Edhe u kom qenë në par autobuza, edhe ato në halon kohë matë këqia. Kër njerëzit, kër i tregojshim në autobuz, që jam me dresantë, të këqyrshim me sy, ti ajë Me dresë, aj, aj, aj. Adi që është këqërshën, me po, elhamdullila, kur s'na ka mungu krenaria, edhe në autobus me bodavet, dhe nuk shkon të 5 minuta dhe ndrohet disponimi i bashkëbisedusit. Vëqdo me të po, a je për një me, nuk e njës të në të këqi, njës të njës të njën të padishëm, dhe duhet afru, dhe ofru atë që është duke i mungu. Ajo është dhja për zotin dhe ligjët e Zotit, ligjët e Allahut talë. Nisa tri që zbëjnë davet, mendojnë se ka bolë që jenë të botë davet. Edhe s'kena nevoj njeve me bo davet. Lëtë bëjnë tjerët, ne nuk kemi nevoj me bo davet. Edhe kjo është një pre shkaktarve, pse njerëzit nuk bëjnë davet? Pse une me bo? A e të bollën, ky po fole, a e po fole, edhe une me fole, a e shëmpë ju bohëm e njerëzë. Të tjerët, të ciret n me davetin arsuetohen me pun, s'pokon vag, vala, sabba aksham pun, thuse neve jemi të i thonë, hajde ma e një hytëbe ti, që e të ponuati. Dhe ke po, gjatë kjoj kalabla, ka është në gjami, o petë vendinë hoqës, kreti e lëshën që atyne, kreti i kin vendit, zvjen me majtë, hytëben. Mirë po, ty s'pë të të të të kërkush që të vend, me majtë, hytëben, me majtë një një, një gjeratë Me pajeto po punu, po, në vendin e punës. Ai ke dhënë ai kolegët në herën ai fletushk ose nëj, nëj e në ai në ripa. Ai ke dhënë na herën ai cedes nam. Muqjosat, edhe ai ke për shembull në zyre disa shok ose në repart të punës ose në vendin e punës, edhe muqjosat para më në, edhe më ndo merr dia ti në cedet, në cedet, cedet ata na oh oja jebo ata ata bëjnë herë po të na si çesh mjek kët hoxha dha gjithë thën, a për çudi, xhallahu ah do ta xhillar të rruan interesant, është një kontrasti forë. Hoxhët për me pështu për këti epitetit, rruju derin ronjë, edhe për fundi me pas mundësi i hekin, sigur ata që mjelin flok, ta me pas mundësi i që mjelin kimet preftyres, se ju kështën malirë, në është asësa zhjilete në shkumën jenë të e bo, të i hek, e të na populli, kjo të regon, kjo aledon se ka pas preardhe të mirë, dhe traditë e mirë, tradita fetare e islamit në këtë popull. Se xhoxallar dhe hacilar paskan pas mjekë, andaj kan thon hoç edhe hacija ti që kan pa me mjek. Se hoxha u kon me mjekër, hacija u kon me mjekër. Tash hacija më çka i rrumi drejtë do të më kon, po më thon hachi. Hacija tash kujtoën se si do të event që çesh toni kapuç. Edhe hec kur ai sheh hoxhën në kishur, si tash hoxhën me mjekër e kthejn fytyrën këna, baba hachi. Edën e tim më shumë që ta me kapuçat hacive tkjerrën mradhshëm dhe stjapin selam në, në rrug, sesa që tha që janë me vot. Që ata janë të rri. Që të janë jahila, për shkak baballarve, nanave, bardhlogat që i kanë pas shpër, ai s'den me vukurshe hoxha na nderojn. Dhe sa haxhit don me thongër. Pse pse theu këtë haxhi dallave raxhi? Rencën e rumi dreçit, që i ka djemt lëm, çikat lëm, rejat lëm me 3000 euro po monan. Haide me mashtru dikon mos po ndrohun. Ndrohu, ndrohu, i veç me shkun haqë, ndrohu, kërë që kanë haqë, ndrohu, me thonë, halki, valabre, u ka po maj mirë, o po pasu si sunetit, o po mëslimën i mirë, i butë, i, i, but, i sjeltëshëm, edhe në shpia pe i dalën, edhe rruga pe i dalën, edhe shqëtënia pe i dalën, e jo, shkoj keqë, hajde ma i keqë, që ka thon, gjia, kura, i ka thonë ai hadjia, këra pre haqët edhe i ka patë shpisë, Pritë, ditën e parkë, kësë po folë, hajtë se baba gjie, bo, dita, dyte, tretë, po ata në njësën miqu zonët në përshpia, ojo, oh, ti të i pengu, dikur tha, dini që jam unë në qajthivi moqëp, tha. A dini dha që unë alasë e më drupë, se drup, e kon vu një kapu që jam konqabë. E nëse mesësh ala qajthivi moqëp, guqës ke boti, me atë mesinë. Pëndaj, mundohu që, të jesh aktiv dhe të mos mendojsh që të, të tjere të veq e bënda vit. Shko në vend punës, shpëndaj, jep i cedi, kur nuk e din cila kam endiku të tjetë. Dhe parameno hadithin në Resullu A.S. Et dalu alel khejri kefa ajrihi u zuzin pun të hajri të si gërve prusi ti. Hadithin të musnimi e merë ati, se vapin e ati pa ju pakësu ati. Nëse bëjtë sebeb dikuj më jam suni pun të hajri dhe aje punon atë hajrë. Ja marrë i së vopë, sa her të përnoje atë hajrë, sa her të falë namaz, të i të vjenë dhe ka një namaz ekstra, pa ju mungu ati. Qtohën bonusët, sistem piramidalë që i bënjë të dalavere në, në ekonominë. Qtohën bonusët, qtohët hajri, dhe kur të adikët vëndirë, atëherën nuk pranë së thirurit të tjeret përmi një shtu vetit në kontën e vetë së vopët të këllat tani. Nëherën ndjenja e pafuqis për të ndru të keqen e cila ka vërshu në media tona dhe në rrug tona. Nëherën njerëzit i rrug pesimizmi edhe thot shumë është për a për keqa, s'ka më mundësi mundër, s'ka më mundësi mundëru, s'ka më kërreta kanë mundësi mundëru nëse jemi të sinqertë ma lohë dhe përnojmë për hirtë allohë, kërreta për ndrullës. Në qëtë për i zrenë, në qëtë gjamin, unë kom qenë i vogër, se babën e kom pasi i mamë në qëtë gjamin, 3 të kësër vjetë, kër e në falë në qëtë gjamin, kër visha i vogër, në qëtë gjamin, në qëtë gjamin, namazi të ravive dhe falke asë një saf, namazi gjumove një saf, fëmini temë, ta shësa herë për duhet me thonë, shtyju një pak, ngushtohë një pak, që ku është ndryshim, në atë kohë ka qenë në Rininë e kem pas për e ashta, me shkijet, jovanat, stojonat, ta shërë hamdërëra, 95% këtë gjaminë janë rini. A shë që shpëndryshan situatë, kur të punohet, dhe jo ma tepe se për 20-30 vitë. Jo ma tepe se 20-30 vitë. Ne kur kem qëtë të veqen, shami kanë majtë plakat, treja të kanë pasë, Sot janë qikat që vajë shami, e nonat i kundashtajnë dhe babalat i kundashtajnë. A shesit për ndryshoka kër të përnohot, s'ka vend për pesimizem njëtën e muslimanit, kime qenë optimist, që thot qikë Albani, ne jem njës në rrugë drejt Allah o tala, ta nuk synojmë mu taku më Allah, se takimi në ditë kja metit, por synojmë me nga gjithë vdekja, e ne mu konë në rrugë drejt takimit më Allah, që Allah me nga dash takimin tonë insha Allah. E ti kujto vetin, qëfar takimi e njës, ku e njës? Ndrejt takimin me biznis, me pare, edhe veq e këshur, ngritjen e vetës, e asesi, të familjes. Për ndaj, qka bëtë pasivi, s'kon vakt me bëtë a vetë, une punoj, une e ma e familjen, për mirë në vend punës bëne, ty kur kusë pëtët mos ma familjë, mos për në, të gjithë kena me punu, mirë për në vendin e punës, në rëthin të të puno, dhe për hape fjarën e Allahut tarë. Dhe kur mos e një vetin të dobet, edhe nëse, sot jënë mediumet ndurët e tyne, mos e dëshpro, se në hamdulela, në atë 6% këj popullu dektaru që është muslimen në zjedhën e fundin. Mas 30 vjetë zjedhive, registrimit të popullatës, mas 30 vjetë të registrimit, këj popullu dektaru dhe i tha vetit në e në muslimen. Skan mund si shoqatat e huaja që mas luftës erdhën 800 shoqata të huaja, të cilat mundoheshin me i konvertu musliman dhe me pa terrenin dhe u dëshpruan, elhamdullah që u dëshpruan. Dëshpru, e kanë u dëshprua hala më shumë, bëhen në lajtale. Ky popull musliman, elhamdullilah. As pa fikso atë me i thonë vetë nëna musliman, 96%, në ky popull është shprej, edhe pse i kanë pas mundsinë mos m'u shprej. Jo, janë shprej, edhe kanë thonë ana musliman. Nësa, veç nimi e kusur vetë kanë metë ateista. Veç nimi e kusur vetë. Kogja komunizëm ka kalunë këtë vend, dhe vetëm nimi e 209 nëse nuk ga bëjmë të rezultatët preliminare, vetëm qa që në shprejt që jënë nëzbesën a zotin. Dhe ata, mesin e sërbëve, kroatëve, manazezve, katodikve, ortodoksve dhe kret komunitetetve fetarët qësire gjendën Kosovë. Ju vetëm mesin e Shqiptavë. Për Kosovë ka që kërë e gjistrim. Dhe nëhamdulli la, ti e pjesë e këty në otë të gjashtë për përqinqë. Mos menon se daveti është mana gjamiive, daveti është kahmos në porët e jetës tonë, si kur që e ceka. Nuk o vetëm primin berit, nuk o vetëm mahalë kate gjamiës, daveti. Daveti është kahmos në gjdo porët e jetës tonë dhe ti ke mundësime gjithë vetën në davetin ruk të Allahot të ara. Po ashto gjallara të shumë merënsime që en ata të cilët nëzizin të rritë dhe ujopin të rrive dhe të tyra se që farë duhet bë në qështet e davet. Për me dëhon ide edhe për stimolu që ti me pënu në ruk të Allahot të ara. Dhe za disat e tjerë, të cire të arsyëtojnë pasivitetin e tyne, për mos me punu me popullin, mos me bo popullin dhe a vetë, ata i kanë gjithë letë, popullin e mirë, kretartë jën të këqi. Popullin e kena sa glomë, kretartë jën hajna të korruptum edhe të këqi. Edhe, mas i e kom popullin sa glomë, unë e s'kom nevoj ma me umar me davetin e popullit tëmë, unë e veç kom e met me kalzu. Ciri për kretarët musliman vë, qafir, kusho të agut, kusho hajvan, kusho kështu, vetë a shum mir të identifikohen edhe ata si gabimtar. Me po kjo punë i takon hojallarëve të mirëfillt, dietar, ulemave, si takon xhamatin. Rrin, zdin rregullat e xhvisit me lezu, as një se kanë një vetë që ka pranu xhamin, që ka bodavet dikond, mirë po sa kisht u gjujt njerëz të kyçafir, kët me kartona të kuq të shëtitaj, çajë çafire, ky çafire, ai çafire, ky çafire, nësa hiç nuk ka davet për onës, për onës sa ti. Disa tjerë prej Dembelis, këta janë shomicëca, prej Dembelis nuk bojn davet. Rën. Nuk mërzitet me marr e ka listën për plot me shok në email, në internet ose në Facebook. Nuk e shet rrugës me marr një shkrim të mirë, edhe më uq ju kretve atë haber shok. Me për po rezultatin, që ka bo barësa me realin, Manchesteri, Interi, Milano, rezultatin, këtëve ngu të të mjoshu, e, a di që a kishë bo pra, a, pa po që argulli ka dhona, ha? Pa, be, mesere, ky edha kështu, a, edha ashtu, këto lafe, me në zi pretë mu në kuadru në biseda, nësa e meni ti, kur, ndoshtan, jetë nuk ka postu një postimis ta, kur s'ka zhenu dritë. E letë e ki, në ketë ko, elektronikës, letë e ki, mere copy-past punim edhe qoja me një herë grupit tonë që i ki shokte tu dërgojë një qëni i kënë list një me ledzu kebo sot punë një ose aty në që i kënë list në Facebook pa më parasysh shokve tu me elektronikë së për dërën me folë qove ato që ka ditë mi aspegu diqka më te përse sa ti edhe inshallah ka me pas, hajrë. Disa tjerë nuk bëjnë da vetë, po merën me debatën e me dvete. Jo që kjo bidat, jo së so bidat, jo së synet, jo së so synet, jo farës, jo së so farës, disa tjerë merën me shari të hojalarve dhe ulemave të mitë. Pre filonit nuk lecëzohen libat, pre filonit lecëzohen libat. Me bëmët po që i ke lecëzohen libat, filonit ti e bidat qi. Me bëmët po që i ke mara atiti, edhe bërë, edhe, ta në Edhe shejtani çfarë bën vjen, jo e shon i shtih ala ala me boksi sende, edhe në fund më ky konce bën Davet në rathin e tij, se ky konsideron se do të bë dot Davet që po i shån Davet qit. E shejtani edhe kët formë intervenon për me tanaltë Davet. Çtimë fol për Davet qit, çtimë fol për ulemat, kur libra të në skalexu, por shumë të xhallarëve të mëdhtë të ummetit. Mir po i tekët prej kornerit i teatros në fetva thot, ja ja, smerret. A liber ti pas këndrafta, të kohë që dhe ti bidat qi. Ma përpara shkon mu falë në përgjamijat e bidat qive, të haramgjive, se sa një dave qi së synetit dhe i konsideron këto më të ketës atënë. Ka u rejtën dhe i këti më të tepër, se ndaj ati dhe nuk merët më me, me dave aktive. Daveti i këti është sharja dave qi. Dhe kjo për vezvesave të shejtonit dhe merët me mangësit e daveqive. Me bo me gjithë një lavë që ka gabu daveqia. është mirë të i tërhiqët vretja daveqisë në gabime. Pa kur farë dyshimi. Se ka mundësi daveqia me gabu në hadith, në herë më argumentu me hadith, jo të vërtet, me prunë hadith, me tërgusit vërtet, se dy kush për e djetarëve të hadithit ka thonë është i vërtet, dy kush i ka thonë nuk është i vërtet. Dhe nëse, dhe nësaj ka bazu mendimin e ti mësë për një ashpër me esun më. Nëhere, edhe më më dodhë këtu, e nisi një hadith, pasen e mderë tema më lidhë me tjetër këndë dhe kam mundësi e kom harru hadithin që nuk e kom përfundu dhe ndërë në fund. Dhe harën në njëri. Nëhere, ke mundësi me ingatru djetartë. Në vend se me thonë, ka thonë filani, të thu ka thonë filani. Dhe nuk i vëtë dishëm se pregojës të ka dalë amen tjetër. Dhe këto nuk duhet me qenë sh për shumë më të ashpër. Ë ndodhen shumë gjë normale, rast konkret po flas për veten time, dalën në program në cinë ka pyetje dhe përgjigje dhe në përgjigje sipër, duke cituar, në vend se të them për sheh Mukbili ka thonë kështu kështu për ngritjen e duarve kur bëshën vitër që nuk ka presynetin me ngrit duart për me bëu duan e kunutit, der pregoj s'u ka thënë se kalbonim, i cili ka thonë të kundërt. Dhe ka mundësi me gabull, është normale, pastaj vrin çështë është ba gabim. Dhe ka mundësi miu të rregë vërejtja. Hoxha s'mi than hoç, kështu kështu ne, a ka mundësi nis qarrim për arsye se e kam ditë kështën edhe ka për teje kështën. Kështu ndodhi mu, që ni vëllau për Australisë në mesazh të telefonit, Allah e shpërblef, nuk e njeh kush asht, e shkruan e kam ditë kështën, e dëgjova për juve kështën, u deterova pastaj më shkrua e, shkru, e kishte dërguar adresën e emailit, më i tregu se fjala jona është e bazuar në kët dhe sa ka dalë pregojës, kjo lav. E pas të ju falendëru se nuk i kishtë dit me seren. Edhe njëtjen se në falendëru me dhe une, që ka tërheg vërretjen se ka mundësi me dalë pregjuhës emën tjetër, ati aljodon në emën tjetër. Dhe kjo është terbije e trijut, kur donë me tërheg vërretjen në muslimonit. Dhe kështë të shkru që është i lindëm, i rritëm në Australi, dhe mashallah Shqipën e fliste dhe shkru në të shumë, shum Kur dënë me po davet, edhe kjo fornë është e davetit të ndërru më lazën muslimen. Po ashtu, disat e tjerë merën vetëm me ndodhit, vetëm i përcjelë ndodhit, dhe nuk merët me shërimin e ndodhive. Lajmet qëtë sa dush në Facebook e në internete, qështë që pas kanë do, qështë, me po unë e qëka të bëjë për me ndryshu këtë gjendje, harroje. Mendojnë se davet ka bo veç pëse ti ka plasu lajmet e portaleve të lajmëve në internet. Ky smerët me ndryshimin e asaj gjenë. Ky mërët veç me plasimin e lajmit. Qërë që pas kanë bo? Djema, ku jeni ho gjalar? Ku jenë ho gjët? Që po bajnë ho gjët? Pësë s'po prinë ho gjët? Ho gjët dojnë me bo me sakica testica me do në përru. A lo gjalar? Grit në zanin? Ky. Zotë e di ku është struka ti në për internet se di kërkush. Veç hajde të folit diqka. Nuk është puna Me shitmen e vet kurmës me bó asgjë. Dhe këto prevezvesërat qejtonet që çtin me i besu vetit se ti ke bë punë. A ah, bollmo, për sot e kryte punën. Ja se ti mo, apo she, gjertollaj like ka ikë marr. Se subhanallahu, njerëzit sot plasojnë nëpër internet, informata për me marr like. -a. Sa like ka më marr ti këna, sa pëlqime. Sot më thon hngrabuk këta ty like like like like like, like. do të më bapu. Bof mirë që këngërbuk. Subhanallah, kështë nëvojtore, like, like, like, like, like, like, like, atyne, përshka, ju ka bo shprejia, atyne, dhe për tutë nga kjo, ka me u bo, subhanallah, ka me u bo si shprejit e njerëzit. Edhe me bo dykush, mësë mëja re shpinën që ka bo një punë, mësë mëja bo like, like, like, pësja vlirë, mërës përmarin veshë, ta si gjoja, unë e për bëjë këta, kërkush like, së më më abonë. Në të situatë është tuartë, gjendja e, e rinis tonë. Gjdo së sentë marak me bo atyne likë, likë, likë, likë, likë, me bo. Kur ta banë një punë, banë e për Allah. Heqë më së mërzitë, se të Allahu Taala e ki like, inshallah, nëse e ki bo, e, nëse e ki bo, e, këtë punë. Nëherë arsutuot, mësë daveti thëtë së për mirën vesh hoqët dhe me dveti që a ku më marë vesh une. Hoqës pë bëjnë. Po ne sot do të më bëv kët fun. E ni niri të fal për martesë, kështu ashton e i thu, unë martoj vëlla, siki ti mund si kimo, martoj. Po presim për juve o xhallarve, avozit fraheri kerr, son model. Po më pse s'priteti hoğa me ble kerrn që e kitë me ndret shpinë që e kitë. Dhe sa në kët punë i thu ja një herë nis nga ju, mas ne na. Si mos takimën në Armenin, s'eçmose nis mohabetin e martesës a bon dytë na tretë. Marak me folë për grunë e dytët, tretën, të katër të ne, folë, folë, folë, full, a heqë, bënë mëndën në mëronë vendë. Sida ki mëndën, bënë punë e vetë, e krynë me selën që shikohi i një muslimonit, dhe nuk i bënë këto lafe në përmejgjrisë. Apo nëndaj, kur mështë i kështër, hoxët qëre vetën, ti që ka e të bënë në qështën e davetit. Apo dy kështë tjetë e kërkën Nëse sësht i aktivizum si hoq, nëse sësht i aktivizum ndaj shoqat, kuis bën Modave. Jo mërë shka më çfarë. Për çka më bëonë Davet? Naherë ka kry fakultetin, edhe do thotë më si zgjeta punë kom lën kret. Jo më çfarë. Merran. Pse më marrin më Davet? Gjithat alamet shkolle kom kry, zgjeta punë e lash Davit. Këta janë njerëz të cilët çillen me jetu për Islamin dhe nuk jetojnë për Islam. Njerëz të cilët e kanë kuptuar Davetin si profetion e jo si mision njështë që e kanë kuptu që përëj davetit hahat dhe ushehet. Davetit është mision muslima, për gjithë musliman është barnë shpinën e ti. Dhe këvrrejt e shkonë shumë dhe për me dresantat dhe djemët e fakultetit të sudimeve istame të nejën. Totalisht pasiva. Sa që nëjë herë e sin hajgarë për një djemët e gjimnazit e të shkullëve tjirat mes me, o masha Allah, Kujëja jenë medresa, i homët isha këmë medresa, së më kisha po në gjamin. A ka se më të keqë? Me bëha i gare një gjimnazit me medresante, së kjusë vjenë gjamin, kjusë vjenë dërës, kjusë bënda vetë, kjusë janin, fare kjusë dërës se ka. Dhe, subhanallah, unën prezreni jemë, shumitë se në, shumit në medresanteve të prezreni, dërmu se në pinot e kusur përqin, kjeqë nuk e njëvë. Si totalisht pasiv në punën e Davedit. Nëse mëdresonda bin 90% drejtohen drejtime të tjera e kanë pikëpyetje të mëdha, çka ashtu ndodh më drejse. Që shkolle profesionale, për mi drejtuar njerëz, për mi shërbim, inshallah institucionet bazës islame dhe muslimanëve, nëse i sheh satani është ndryhu, këtë tjetërsat atëherë më nuk është të lut rolin e vet, dhe është në pikëpyetje organizimi i saj edhe hoxhallarte e saj. Dhe bie bare mëdha në medresanta dhe në studentët e studimeve islame që të bëjmë davet aktiv. Edhe ata që janë këtu, edhe ata që në botën arabe, të shihen shkrimet e tyre, përkthimet e tyre, ndikimi i tyre në davet. Edhe tu kon gjatë kohë studimeve urdhno bohu aktiv çëshet e davetit. Po edhe nëse i plasën vetëm ni hadith, dy hadithe Ni aje 2 ajete, një tefsir të shkurtë e bën. Sicili për neve, nga një pik, ujë e mushim pusin inshallah të davet. E semëndryshuket si gjëndë shkurtimisht vllazëni. Mbasfarë tu e, e di se kjo dhunja është shumë e shkurt. Dhe kur e dim që si ia vlen më punu që ka shumë për këtë dhunja, angazhohesh më tepër edhe për punë të asaj dhunjas. Po ashtu duhet të ia di vlerën e davetit, që Allahi ka thënë nuk ka mëmin se ti as kush. Nëse ti bën davet to e dish përbrimin e këtij Davidit. Po ashtu tu bë soba në rrugë të Davidit. Se disa nuk doin me bë David për shkak vështirsive që i ka Davidi. Pse, valla s'i thon po keshën shok tek klasës. Ah, edhe mohajt ndaj. Normalja çikim me pas probleme. Shejtani kur s'ka mer s'ka miqti njerëz me rreshë plakati kur ti thën njerëz në rrugë se nuk është i kënaqshëm shejtani me at rrugë. Kur së shti shejtani me të prit popullin me lule, edhe me aplauza, bravo, kanis me fllnjoni. Së thotën kërmëll xauzi, shejtani kur s'ka mundsiin ty më ndikon, ndikon nushtarët e vet kundër teje, i çon të vetit kundër teje. Do ti do të më çani përgatitan që kjo rrugë ka vështirësi, sikur që i thoshte ë Luhmani alay salam djali të vet, fal namaz o biri jam, urdhnëm punë të mirë ndalo për të këqijave. O asper, edhe ban sabër, kjo rrugë do sabër. Daveti do sabër. Edhe neve kemi sharje, edhe neve kemi fyri. Edhe ditët e para për shemb nuk do të kalojsha dy pleç heqshin, edhe ti plaki, plakit, që, që të pëhec këtu në plakë, i thot plaket, që çe ky o bën neonën ja bofsha e kthëfsha. Nonat çkon. Edhe po shkën xhamin këta dy pleç. Kta pleç. I majnë mentë unë si fmi, kur dësham i prunë, une, fmi, shok të klasës, në gjamin, këta ngashin mi reja ta fmi. Hup pre këtu i të thij, hup ni! Ta e në thi të thij të gjaminjave. Këta e në bërlog. Këta e në si kur aju uj që ka nëjtë në përceva, ke po kur ta në alin ujën. Rinë, rinë, rinë, disa sa hatë, kur ta alëshën, vjani turbë, ta e në turbulina. Dhe kur ti në gjamin, atë turbulinë në vetë, i infek 60 vjet ka hing jamik kur tën. Ola la la la do me bartit me msuqçe çamë boti. Rresa hall që me, bëti. Resë, halke, me 20 vjet kanë kry haç, kanë bë omra, është bë bab. Në zinas ka hing, alkool jo, me komunista skanet, me shkijë skanet. Kjo është 700 herë më imis se ti. 700 mijë herë, 7 milion herë është më imis se ti. Çka ke boti? Jetën më takçi bërllog eki për mora pa po faminë bërllog eki. Ko bëdon më për misu ti në gjemi. Për dhe shumë normali me qa dikush për këty në bërlogave. Dhe kur qanë bërlogi, di e se e mirë. Kur qanë i mirë, kontrolo vetën. A ma kur qanë bërlogi, ti du të me qenë aktiv edhe në qështet e internetit. Iki gazetat bërlog të cilat shkrujnë kundar islamit, aktivizohën të. Shkruj komentin tëndë. Shkruj e punimin tëndë. Do intelektuali shohën e dalin Ramazan, i bin Ramazan, me të kalzu më abetet për istamatane. Edhe, o, oh, mashallah, alhamdulillah, është një profesor, është një doktor, është një letrar, është është, edhe gzohëmi. Mëse, kur vjen të ashan, dhe ku është dinin, të ashan shamin, të ashan namazin, të ashan rinin, kur kund nuk jaunin këtune, një dikna ratë të vogën, me dal me mbrajt këtë dinin. Ska hajë për këtëne. Ski që ka e si e lopet atone në namazan me të qitment me atone. Po falë ka namaz për veti, nësa nëse nuk del me mbrejt, dinin, prepozites që e ka, bër logo. Se nëherë e dim njëri në parlament, o në namazin në parlament qënë kunder shamis qënë dorë. Të kompleksu. Ski mu kompleksu. Nësë kemi nevojë për kësi intelektual, pse odo muslimën. Muslimën me muslimën, mënafik me mënafik, i pafej Je bështiman, edhe në gjami, edhe në parlament, edhe në spital, edhe në universitet, edhe në shko, edhe në rru, ka mas këmë u konë muslimen dhe këmë e bo davetin në rrug të Allahu talë. Pa tërpë, pa tërpënu pre përkatsis të tëndë. Që këj e, halë këtë din, të dhe mbroj e vla, mbroj e këtë din, ma të që qëndrimin të tëndë që shi e, Kur ti e veten me Allahun tan. Dhe ti mundsh me bësh shumë davet ndrysh. Me shkrim, po të punon kalemi, paraqitur me shkrime. Shkruaj ti titullin. Që tani punim. Po ashtu organizo debate. Ke mundësi në televizion, jepunto në televizion. Organizon debat para të program, thirr hoxha. Folet ana për terrorizëm islamik, nuk vjen hoxha më fol për këtë meselë, i cili duhet më çani thirrun më fort për këto mesinën. Folet për kamaten, folet për Valentinat, shën Valentinat, folet për gjdo sa, kur Hoxha nuk silat në tënë, Hoxha kur silat program, kur onë bënë dzesë, me sha, ju, jo, a, ju, jo, ju, jo, ju, jo, ju. Jo. Njani me ndonën me bënë një mesinë e thirin Hoxha, dhe sa, a i nërvegji, ande, Andersa, që patem në brejviki, kër kush nuk shkej kishë nërvegjezën me pyyt, që ka i një prishmë rë ju, po dalin për juve, ekstremista, terrorista. As jahodive nuk shken rabinat me o pyt, marrë ushtria juj për vret. As priftrin të Amerikës, pastorat nuk shken me i pyt, ushtria juj për pëshurin gjenaze, ushtria juj për kallin mushafat, qafen, Allah i o theft, Allah i denov, a i pyt dikush atane, jo gazetar kur nuk shken me o pyt priftrin të atyne. Të një mështë të mën më që u nisan me bo, kanë me shku me e pyt basi një stame dhe ho gjallart, që ka puna, kjo sa Se na jena doganjer, na jena shërbim sekret, na jena polici, na jena specialca, na, na, që ka të mund me të bënë të hodja, që shë mund me të arregullu të shëqni, të korruptu me, me rena, me mashtrime. Masë tash pëtë dalin të politiqarë politiqar, tu, politikanë tu, pëtë dalin pëtë të thënë povëla i në ataku me shkijet, këna hongër drejkë, felonë vëndin, këna hongër kështu. A pëtë delë? Po pëtë delë edhe kërkush këty nështë si jë jo thotë traftar, dhe që këshur muslimën të minë nënqmum, edhe me, me isha. Në dhe ki mundësi më mu marë me shkrimë, ki mundësi me shpëndarët cedeve, ki mundësi me ble emisionë për kanale televizive, me ble faqe në për gazetat e për dheqve. Të gjitha këto mundësh me i ba, bon, por është problemi që po mungën po vullneti se e më të e pritu, nuk përdojmë me sakrifiku. Je biznismen, ndihmo davetin më parë. Thuj, unë e shtypi njimi libra për qështet namazit, për qështen e vlerës mbulesës, për qështen e agjerimit, për haramin e kamates, njimi, dymi, tremi, satë këpë, bëjrëm, unë e qështu në përdu me njimu davet. Dikush me goj, dikush me shkrim, dikush me mal, me përqët të gjithë, me mbrejt këtë din prej prismës së vetë të mundësive që ka mundësime me, me ndih mundë dini në latanë. Dhe për fatë këtë që të një, subhanallah, kush smrzitet të rrejnë shpinën, në knaqët, në abonët, mirë po, a ka nevoj daveti për finansim, a ka nevoj për kamer, a ka nevoj për shtypjet një ibrave, a ka edhe jod me të një mu me shtyp, po shko be blije që të një ibrë, Ska kush me redzu, bëhojq, në, ska, vja, të e nga, kolaja, veç vete, hojq, për qdo mesire, vete, qili po bon, bu, natën, hojq, jo, qakebe qajo, bëhojq, hojq, ato, qa vë jo, jo, qa di qake? E që i boj, s'pedin, bë, qka të bojë në kutë divre, qa u bon nalt, a jetë s'kom, hadith s'kom, do të me i këshyrë me prit, një herë të ka thënë shkencëtarë, Në hadith pejgamberi taje salatu selam e ka më që sahabët kanë dëgju bumllim qillit. Rënkimet qillit dhe salam, ka to bejam se ma dëgjot ketzo. Po ka tha pejgamberi alay selam ka drejt me shuk ketzo për shkak kallabllakut të më të mëlaçeve të cilët janë të bëj ibadet Allahu teala nuk ka plom, me cilën nuk gjendet ni melek, në kom, nrku apo nseç do të mallnuam nën Allahu. Ës dëgjua, më po rasti konkret se çka kanë pyetje mbesim një herë të shqyqëm fjallët e atyre të ciret e, e qëjnë vetin fizikan dhe me nga të regu diqka në lidhe me, me këtë qështje dhe sa fundit njohja e mire personit që e bënda vetë shumë është më nëndësi për me qenë daveti i suksesë edhe me gjithë momentin e duur jo njëri po këshyre atyre o oh, hunjë, o pështet, të revizor, po këshyre futbol edhe kuj, e mëra vlo, kena me dek kena me bo edhe e tipit mja që u flokë në Havaj, tuk shyra të në futbol me të thejë qafë, më bëjik për për këtuit. Qaj e të u bëti. Me gjithë moment, më shku në dorsëm, në dorsëm ka njëzë, nëse me full në i sent gazmore, me, me, me bët disponimin, kërë shku një galdëzën, për fundi vorët që a katë jene, me opri shtë amëm dorsëm. Ndene, për me qeni efekqëm, është shumë më rëndësi njohja e personit dhe njohja e moment. Allah në boftë, inshallah, me qenë pjesë mërës davetit, ja rabbi, Allah në boftë me qenë pjesë mërës të kësaj sofre të madhe të shpërblimit të këllahu talë. Shqigjeni sahabës dhe si kanë bodave, gjemati është si minatorët të ciret prej minierave binë zhehen në shkritore, kështu është gjemati, du të me pru, Njerëz, në xhami, në xhami më gjenden dhe më mësuan njerëz të fenë tyne. Allah i na bën fat atyne që punojnë për këtë dinë dhe lartësinë fjalën e Allahut Teala. Allah i bën fjalën e Allahut më qenë lartsu më dhe fjalë kufarëve poshtru më. Allah i nëmë vllazënitë tonë siri, Rabb. Allah i ndihmo vllazënitë tonë siri. Allah, të të të Allah të të e shkatërron atë zullëmçara tagut. Allah Teala e shkatërron edhe ushtrinë e tij zullëmçar. Allah i nëmë gjithë mosëmanëve ku do të që shkojnë ata. Kul qawl hadha wa astaghfiruha li walakum wa akhiru dawana. Alhamdulillah Rabbil alamin. الحمد لله حمدا كاملا وافضل الصلاه وكم التسليم على نبينا الامين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهاى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله اكبر